Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Gyurcsony Ferenc válaszolt Ezen a héten vidéke van A jövő héten találkozom vele És utána, ha megtiszteljem is hát Beszélgetek is majd vele De privátén találkoznék vele Jó reggelt lehet! Duronelli Péter van a vonalban. Felcsuti Péterrel beszélgettem előtted, egy TV műsorban beszélgettem vele, talán márciusban, és most az iránt érdeklődtem, hogy egy szakember számára milyen az, amikor a politika és az utca lép be, az ő pénzügyi életébe, amit egyébként a közgázon nem tanítottak. Tennap másodszor is hosszabban beszélgettem abban a pokolászlóval, aki ma reggel egy csákányjal akarta megbontani az oktogonnál, az UTP-nek a kirakatát, de ezt a terrorelhárítás, vagy a rendőrség, vagy nem tudom micsoda megelőzte. Én erre felhívtam tennap a figyelmét. Te mi a te megszólításod? Pénzügyi elemző? Uh, nem, nem én. Nem a hivatalos beosztásom az portfólió menedzser, mint... Mint portfólió menedzser, téged mennyiben befolyásol az, ami az utcán van Magyarországon? Mármint a szakmádat illetően van az utcán? Tehát, hogy csákányjal akarnak bemenni az OTP-be? Hát ez így direktben kevésbé állampolgárként nagyban, de az egy más dolog, bárnyi az ember nem tudja választani a kettőt egymástól, de igazából a szűken szakmaihoz annyi ezer más Faktot kell néznek, néznem, hogy ez kicsit felhívul. A devizahitelezés eldőlhet az utcán, vagy azért attól még messze vagyunk? Hát a devizahitelezés már, mint, hogy mi lesz a devizahitelezés Igen. mentő program. Igen. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az az utcán dőlt el. Már el is dőlt? Abban az értelemben, hogy valamilyen endlőzungot akar csinálni ezzel kapcsolatban, hogy akart csinálni ezzel a politika, ez eldölt akkor, amikor a kúria döntés után felmasíroztak a tüntetők a Cinege útra, és ott elkezdtek óbégatni. Akkor megszületett a politikai döntés, hogy akkor ennek egyszer is mindenkor a vége. És hát, ha én jól látom akkor... És fogjuk a pártját az óbégatóknak? Nem. De nem is vagyunk ellenük? Az, hogy... Nagyobb mértékben vagyunk velük, mint a bankokkal... De én azt hiszem, hogy ebben mindenkinek megvan a maga felelőssége, és az a fajta megoldás, amit, a, amit az utcán követelnek, az, az nem reális. Már annál is inkább sem, mert ebben a devizahitelezésben mindenkinek megvolt a maga sara, és az, aki felvette a hitelt, a saját devizahiteles ért felelős. Igen, csak Péter, hogyan van az, hogy időben, ahogy megyünk előre, egyre több sár kerül elő, miközben az ember nem feltételezte, hogy ennyi sár van benne egyáltalán, és az csak növekszik? Én rosszul viszonyulok ehhez, függetlenül attól, hogy magam nem vagyok devizahiteles, de ennek nincs is jelentőség. Tehát a legszívesen azt mondanám, hogy akkor most mindenki vallja be az igazságot, de nyilvánvalóan senkinek nincs kedve, hogy aztán mindenki csak sarazat, sarazat, sarazat jön belőlük a sár. Itt több dolog van öm, egyszerre, és igazából van olyan, volt, nyilvánvalóan van olyan fogyasztóvédelmi igény, amit, ö, ami teljesen jogos, de alapvetően alapvetően az embereknek, akinek a devis a a problémája van, alapvetően az a problémája, hogy felvette. Ami a magyarázatot illeti, király Júliát talán visszanyerem október második felében, ami azért ahhoz képest, hogy májusban arról volt szó, hogy mi két hetente leszünk, mert hogy a júli jön, azért az egy jelentős tolódás. Jelasic Radován pedig nagyra becsüléséről biztosított, de köszönte szépen, nem szeretett volna nála megszólalni. Úgyhogy a te jelenléted, vagy adott esetben felcsúti Péteré, felértékelődik, nem mintha egyébként nem lett volna számomra fontos, és van bennem némi szomorúság a többiek elvesztése kapcsán, akik hosszan elmagyarázzák a miértet, nekem viszont nem feltétlen az a dolgom, hogy ezt megértsem. Jó. Megyünk tovább. Azt kérdezem tőled uh, most az utcát azért nem beszélem ennél hosszabban veled, mert hogy arról szólt az előző fél óra. Uh, ugye az egyik legnagyobb gondom mindig a veled folytatott beszélgetése folyamán két gond, egyrészt ugye, hogy én nem vagyok közgazdász, tehát Laikusként beszélgetek veled, de a másik pedig az, hogy ugye ezekkel a beszélgetésekkel én valamiféle képet akarok mutatni az embereknek, akik téged alapvetően azért szeretnek, mert pontos tájékoztatást adsz és értik azt, amit mondasz, mások pedig azért nem szeretnek, mert ők sokkal jobbnak látják a helyzetet, mint amilyenek te azt leírod. E, azt kérdezem tőled ez ügyben, hogy ez a kettő, ez nagyjából feloldhatatlan, ugye, mert a beteg érezheti magát valamivel jobban, mint korábban, miközben te azt mondod, hogy mindaz, ami alapján ő egyébként kórházban van, abban semmilyen változás nem történt. Hát alapvetően ugye az én, én hozzáállásomat az határozza meg, hogy egyrészt tartott tartottam munkámnál meg a valami szinten a képesítésemnél fogva. Két dologra vagyok kihegyezve, az egyik az a nagy kép, tehát hogy ne a részleteket nézzem, hanem az egészet, a másik pedig valamilyen szintű jövőbelátás, egészen pontosan lehetőségek és kockázatoknak a mérlegelése, és hogyha ezt a nagyképet összerakom egy ilyen, bárha mi lesz Magyarországa az elkövetkezendő 5-10 évben, ha, ha minden, változatlan marad, akkor abban nekem nem egy jó kép alakul ki. Maradjunk a nagyképnél, és nézzünk benne két komponens, az egyik a kedvenced, az Kína, a másik pedig azt kérdezem tőled, hogy miközben a Fed elnökét rövidesen megválasztják, és lehet tudni, hogy csökkent a résztvevők száma, akik egyébként lehetnek elnökök, de közben arról is van szó, hogy mennyiben fog változni a Fed politikája, és hogy ha az eszközvásárlások csökkennek, az milyen mértékben fog hatni a nemzetközi pénzvilágra, és az milyen mértékben fog hatni Magyarországra? Uh -huh. jó. Kína. Kína. De, Kína, India egyáltalán az a térség? Az forrong. Forrong egyrészt geopolitikailag, meg bújtonságpolitikailag is forrong, a másik pedig az, hogy a Kínában, amiről már beszéltünk és ez most a nyáron nagyon felszínre került, és nagyon láthatóvá vált. A pénzügyi rendszer az egyre forróbb. Egyre, egyre inkább látszanak azok a korlátok, ami a kínai gazdasági növekedést fűtött. Annak a korlátai, ami a kínai gazdasági növekedést fűtötte, ez elsősorban a hitelezés. A hitelezésnek a nagysága, és a hitelezésnek a formája, ami egyre inkább ilyen instabil bankrendszeren kívüli úgynevezett árnyékbankrendszeri megoldásokkal történik, rövid lejáratú hitelekkel, ö, lejáró hiteleknek a folyamatos rövid, lejárat, röviden, rövid lejáratú és állandóan lejáró hitelek folyamatos megújítási kényszerével és ezeket a hiteleket mindenféle baromságokba ölik bele, aminek aztán a későbbi pénzügyi megtérülése az egyáltalán nem biztosított. Úgyhogy ö, úgy tűnik, hogy Kínának egyre több is, olyan, mint egy. nagyon egy kábítószeres vagy, mint egy doppingoló sportoló, tehát egyre több és több anyagra van szüksége ahhoz, hogy ez a jelenlegi gazdasági növekedés felmaradjon, de hogy örökké nem lehet ezeket a szereket, szereknek a mennyiségét növelni, és kérdés az, hogy ha, ha eljön egyfajta korrekció, az pontosan hogyan fog kinézni, és milyen, milyen fajta lassulás lesz. Ugye a katasztrófa turisták, azok ugye szeretnék, szeretnének látni fajta ilyen Lehman Brothers csődszerű összeomlást, szóval ami valószínű hogy Kínában nem lesz, tehát kívülálló álló az uh, talán nem is fogja annyira látványos uh, annyira látni, mint a Lehman csődnek a következményeit, uh, de jelentős hatással lesz a nemzetközi konjunktúrára és a tőkepiaci hangulatra, ettől függetlenül. Fed? Én ezt kicsit tartom ezt a kérdést, azt mindenki tudta, hogy uh, tudnia kéne, hogy az uh, állampapírvásárlások örökké nem fognak fennmaradni, hogy ez egy rendkívüli helyzet, hogy előbb-utóbb ennek vége van. Uh, ha pedig vége van, akkor nyilvánvalóan azért van vége, mert hogy, uh, mert hogy nem kell elhárítani ilyen katasztrófa helyzeteket, ami önmagában jó, tehát szerintem az, hogy az eszköváltásárási programnak előbb-utóbb vége van, és az esetleg most kezdődik el, az kifejezetten jó hír, hiszen ez az, jelent, hogy azok a fajta kockázatok, akik ilyen deflációs spirál, ilyen 30-as évekbeli depressziós veszélyek, azok, azok valószínűleg elmúltat. És nagyon úgy tűnik, hogy az amerikai gazdaság jobban növekszik, mint ahogy számítottunk rá. A deflációnak a veszélye elmúlt, és hát végül is, ha most jött el az a pillanat, hogy az az időszak, hogy nem ész nélkül, hanem, hanem az információt előreadagolva, majd magukat, a lépéseket fokozatosan megtéve, Federal Reserve az némileg normalizálja a monetánis politikát, az annyit jelent, hogy ezek szerint az amerikai gazdaság megáll a lábán. És nagyon úgy tűnik, hogy megáll egyébként, és nagyon úgy tűnik, hogy, hogy az egyik legstabilabb gazdaság lesz az elkövetkező években a gazdaságban Nem fog eszeveszetten gyorsan növekedni, de a stabilitása az, az viszonylag nagy lesz. Angela Merkel és jövője mennyiben befolyásolja Magyarország gazdaságát. Én úgy érzem, hogy befolyásolja, bár egész pontosan, ami befolyásolja az az, hogy Németország a választások után, most akár Angela akár a bükkel tehát azt, inkább Mit fog tenni ebben a négy éves periódusban az eurozónának, illetve az uniónak a túlélésére és stabilizálására? Azért érdekes folyamatok vannak is, hogy a Magyarország ebből a szempontból lehet, hogy egy centrum centrumpozícióban van, és ez pedig az, hogy az eurozónának a stabilitása az egész az unió integrációja szempontjából fontos, tehát hogy, hogy ne boruljon föl, ne szakadjon szét az unió. Uh, és nem tudom, hogy a német politika, aki nyársz az egész <kül> uh, uh, stabilizációt kommandírozni fogja, az uh, milyen fókusz, mennyire. Ne, ennek a politikának milyen fókusza, a fókuszában van Magyarország. Az a fajta. Most arról beszélsz, hogy mennyire fontos vagy fontos talán, a mi Eurócsatlakozásunk? Nem. Mennyire fontos az, hogy mi szemmel láthatólag ha, kül, ha külső szemlélő számára nézzük, akkor úgy néz ki, hogyha magát az uniós tagságot is megkérdejeleznénk, és az uniós kilépésünket is fontolgatnánk. Én azt hiszem, hogy amikor a, nem csak az eurozónának, hanem az egész uniónak a, az egysége van alkalmasint kockán, akkor, akkor geopolitikai, biztonságpolitikai szempontból, nagyon erősen fókuszba kell, hogy legyen egy olyan uniós ország, amelyik egyébként az egyik legnagyobb hazonérvezője pénzügyileg az uniónak egy látható leszakadási törekvéseket fogalmaz meg. Erre, erre nem kizárt, hogy erre a német politikának is lesz az elkövetkezendő négy évben reakciója. Annak keretében, hogy hát nem várhat arra, hogy feltétlenül az elkövetkezendő négy év is is lesz. Eurózona krízis ügyben, mint amiben az elmúlt három év volt. Ami azt jelenti, hogy csökken a mozgást? Ő? Ami azt jelenti, hogy, hogy eddig úgy nem nagyon volt reakció mindaz a, a kapcsolatban, amiben Magyarországon történt. Hát ilyen kis mini reakciók voltak, hogy mondjuk a, a, a csu nak a vezetősége ugye nem, nem fogadta a, ugye a Bajor Parlament nem fogadta a Magyar házelnököt elég kritikus hangokat a hangok jöttek ugye a, a német politika részéről Magyarország iránt, de hogy igazából nem történt semmi, kérdés az, hogy hogy fog-e az elkövetkezendő négy évben. Azt kérdezem tőled, hogy ehhez kapcsolható-e, vagy ha nem, akkor hogyan értelmezzük, hogy 2014 a rezsi halc éve lesz? A rezsi az két dologról szól. Egyrészt egy választási, törz, választási kampány dolog, tehát hogy csökkentsük csak a rezid zserezsít ezzel több a szavazat. A másik pedig szemmel látható igény a politika részéről, hogy minél inkább állami tulajdonban vonjon minél több dolgot, ami eddig nem ott volt. És hát nyilvánvalóan, hogyha ha olyan jogszabályi környezetet teremtenek, ami tartósan vesztességesé teszi a közszolgáltatókat, akkor, akkor nyilvánvaló a tulajdonosok ette megválnak, és akkor minden állami tulajdonba kerül, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Vagy ezzel kapcsolatban van, vagy van valami nagyszabású koncepció, vagy nincs. Az is lehet, hogy csak egyenőre az a cél, hogy állami tulajdonba kerüljön, hogy kerüljenek ezek a nagy hálózatos rendszerek. 3% alatt marad a megemelt hiánycér, de megemelték kommentár Ö, nincs igazából ez semmi kommentárom. Az alacsony költségvetési hiány az ö, érdekes módon a gazdaságpolitikának az egyik legfontosabb prioritása volt azon túl, hogy milyen politikai ö, ö, célok szolgálatában állt a gazdaságpolitika, de úgy tűnik, hogy alacsony költségvetési hiány, minél kevésbé függünk pénzügyileg a külföldtől, ö, Ez ez fő, fő fókuszban volt az elmúlt három évben, és ez ab, abban is maradt, de nem számítok változásra. Ennek a két tizedes változása ez nem nagy horderejű? Ez egyáltalán nem nagy horderejű, ha csak két tized lesz, emlő költségvetési szakértő, milyen költségvetési, vagy választási költekezésre minden kormány szeretne minden kormány szeretne ilyet csinálni, de úgy tűnik, hogy a közszolgáltatóknak a pontoljára rezsicsökkentéssel fogják ezt megoldani. A devizatartalékok alakulása, dollárkötvény. Az INF-hitel visszafizetése az megcsopantotta a devizatartalékokat, illetve ugye a növekedési program első része, egyik első alpontja is arról szólt, hogy a devizatartalékok csökkenni fognak. Hát ennek egy visszatöltésére kellene majd bevizakötvény kibocsájtanunk valamikor. Hát ezen gondolom dolgozik az NGM, és aztán egyszer csak lipsrops kijön a piacra. is az mmb az nek a hitelprogramját, amit én nem tudnék szakmailag megítélni, azt te hogy ítéled meg? Hát egyelőre nem nagyon lehet megítélni, mert nagyon rövid ideje tart, és nagyon kevés ennek a tovaggyűjtető, nem nagyon látjuk a tovaggyűjtő hatását. Az nagyon érdekes, hogy az egész program még, tehát tényleg az, hogy mi lesz ebből, még nem is nagyon lehet tudni. Ehhez képest a programot azt arra még nagyjából majdnem, a háromszorosát rátöltötték. Egy brutális monetáris vazítás próbál végrehajtani a, a jegybank, ami azért egy kis nyitott gazdaságban egyáltalán nem biztos, hogy, hogy annyira okos dolog. Ugye azért azt kell tudni, hogy a a most a két hitelprogram, tehát az eredetileg meghirdetett 750 és a most újra meghirdetett 2000 milliárdos, ez így összesen a teljes vállalati hitelállománynak a 40%-a. Az az is sok, mert hogy ráadásul ezt nagyon rövid idő alatt kellene kitolni. A másik pedig az, hogy, hogy, hogy ez mondjuk a, ez a jegybankbiki pénzteremtés, teremtés, ez a monetáris bázisnak a. 75 százalékat, tehát gyakorlatilag a pénzmennyiség nagyon-nagyon fel fog egy nagyon alacsony kamat környezet mellett, aminek a Deiza középtávú stabilitását illetően azért vannak jelentős kockázatai. Hogyan kapcsolódik -e ez vagy sem ennyire az önkormányzatok megmentése De a Deiza hitelügyben? Ö, az egy politikai ügy, ahhoz, ahhoz nem ehhez. De annak nincs is ö, gazdasági kihatás, azért ezt nem gondolnám. A gazdasági kihatása van, nyilván a rövid távon is, de igazából ennek a hosszú távú hatásai azok, amik, amik engem... Jó, ha itt tartunk már, és a devizahitelezésről beszélünk még pluszban, de nem így, akkor a bankszövetségnek a tagjai beleértve, a te bankodnak a teljes vezetése, az most új kottákat rendel, és új zene számokat tanul be, vagy mit gondoljak én? Nem tudom, én most egyelőre szerintem mindenki... Folyok, folytam ebbe bele a dologba szerencsére, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy mindenki vár, hiszen, hiszen mondom, a történet az úgy volt, hogy felmentek az emberek óbégatni a hegyre, akkor jött egy ilyen dodonai döntés, hogy akkor mindent, mindent evizelített meg kell szüntetni, és akkor jött magából a gazdaságpolitikából, vagy a gazdaságirányításból a visszajelzés, gondolom én, vagy nekem úgy tűnik, hogy ezért nem lehet megcsinálni, mert ez a bankrendszert ezt, ezt az egy az egyben hidegre teszi, és innentől fogva úgy tűnik, hogy a politika sem nagyon tudja egészen pontosan, hogy, hogy meddig szeretne elmenni de a hitel ügyben. Ilyen a szektor sem tudja, most egymásra néz a két fél. A politika stresszeli a bankszektorot, hogy csináljon valamit, ő meg szétteszi a kezét, hogy hát ő már csinált, mert ugye volt már ez a végtörlesztés két évvel ezelőtt, akkor, akkor, akkor nézzük meg, hogy mit szeretnétek és akkor meglátjuk hogy mit tettünk az ügy érdekében Úgyhogy most van ez a kiválás. Mondom, ez a választásokról a felkészülésnek a, a keretein belül ö, történik szerintem az MMB-nek az omnipotens jellegét mennyiben növeli pozitívan, negatívan vagy sehogy a szávha való összevonása a, a jegybanknak a, pénz, a pénzügyi felügyeleti funkciói más országokban is vannak én nem nagyon láttam át ezt az egész folyamatot, hogy ez miért van, hogy ez miért történt így. Önmagában egyébként szerintem nem gond, hogyha a jegybank keretein belül van a, a felügyelet. A felügyeletnek eddig nem az volt a baja, hogy a, nem a jegybankban volt, hanem külön. Ezt igazából az a kérdés, hogy tevékenységet valaki hogy csinálja, hogy most milyen szereti keretek között, ez szerintem teljesen másodlagos. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást inksem. Dr. hallottak. Itt? És most közeleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. A Hollermerny utca 18 alatt találja a Kéfélyi Zenei Partnerét, ahol este 8-ig félárakkal és most klasszikus zenékkel is várja belőket. István. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. 2013. szeptember 15-e magyar Távirati iroda Kertész Imre az utolsó kosma könyvének jövő heti megjelenése alkalmából közölt interjúban elmondta, ez valószínűleg már erre a hétre vonatkozik. A kötetbe szerkesztett naplóbejegyzések írása közben nem gondolt arra, hogy kiadja ezeket a szövegeket. A 2001-2009-es időszakból származó szövegek valójában nem is naplóbejegyzések, hanem ötletek, gondolatok regényíráshoz, amelyeket csak rögzíteni akart, hogy nem erüljenek feledésbe, de természetesen mégis megfeledkezett róluk. Gyakran esténként vagy éjjel írt egy-egy sort egy füzetbe, amelyet aztán elsőreztet a fiókba. A feljegyzéseket a munkatársa találta meg, és úgy vélte, hogy ez mégiscsak érdekes irodalmi anyag. Sorra hozta az oldalakat, és a végére tényleg nagy adag papír gyűlt össze, most pedig megjelentetem, mert jó az összegyűjtött anyag, mondta a kertész. Ha az önötre azért jellegű írásban főként a kudarcaim érdekelnek, az, hogy miért nem megy valami nem úgy, mint Thomas Mann naplóinál azok másmilyenek egy reprezentatív író feljegyzései, aki fontosnak tartja, hogy mi történik vele, hogy hogyan borotválkozik. Én cél nélkül írtam, tette hozzá, magához az íráshoz mann vezette el, első meghatározó irodalmi élménye a német író, testvérek című között uh, testvérek című műve volt. Az írás az olvasással képezte magát, tudás az elolvasott könyvekben említett szerzők munkáinak megismerése révén bűvült. A személyes találkozást eszmecserét a kortás írókkal pedig kerültem, mondta el az interjúval Kertész Imre kiemelve, hogy az irodalom nem más, mint merészség és szorgalom. Arra a kérdésre, hogy eddigi életre, életére visszatekintve inkább olyan dolgokat bánt meg, amelyeket nem tett meg, vagy olyanokat, amelyeket megtett, azt mondta, a betegsége okozta fájdalomtól elvonatkoztatva, úgy érzi, csodálatos élete volt, megéltem és megértettem a világot, és ezért egyáltalán semmit sem bánok. Mi Auschwitz nélkül semmi, és egy senki, egy átlagember, mondta Kertész. Az író igennel felelt arra a kérdésre, hogy vajon hálás-e azért, hogy megtörtént vele Auschwitz. A haláltáborban váltam azzal, aki vagyok, mit élhettem volna át Auschwitz nélkül, mindazt, ami a többiek is mind megélnek, magyarázta ezt hozzátette. Sokat beszélnek a tehetségéről, de mi is az a tehetség? Egy készség, és van sok író, aki állandóan csak ír, és nem is rossz könyveket. Nekem viszont ez a nyelv megtalálásait folytatott küzdelem volt nem én voltam tehetséges, hanem ahhoz kellett tehetséggel rendelkeznem, ami történt velem. Ki kellett -e ráncigálnom magamból a tehetséget, hogy meg tudjam fogalmazni azt a kivételes dolgot, ami történt velem, fejtette kikertész Imre. Amit eddig írtam, szerelmi történetekkel folytatnám, Jancsi és Juliska stílusban jegyeztem meg. Az interjú készítője Johanna Adorián felidézte kertész, a pári review számára számában közölt interjúban kijelentett, hogy az amerikai irodalmi folyóiratnak adott nyilatkozata volt életében az utolsó interjúja, majd megkérte a nobel írót, hogy állapodja meg abban, hogy a mostani interjú lesz az utolsó, e, teljesen hivatalosan nem az utolsó, kertész íre, erre nevetve nyújtott Adorjának és azt mondta, rendben van. És aztán szóba kerül az, hogy ki lesz ennek a könyve... Ennek a könyvnek a fordítója és mikor jelenik meg. Más interjúban arról is beszélt Kertész Imre, illetve ennek az interjúnak más fordításában azt a részletet is lehetett olvasni, mert szerint valójában ő Stockholmba azért kellett, hogy elmenjen, hogy kiderüljön, hogy ő képes-e késsel villával lenni egy olyan országból jöve, mint Magyarország. Arról is szó esett egyébként, hogy megbánta-e Magyarország elhagyását, is, hogy Berlinben él, Kertész az Kertész címmel írt tegnap a Sándor a népszabadságban. Mi nem tudjuk tudomásul venni Kertész címre magányosságát, az, hogy az életműve mindenki, a véleménye pedig senkié, akárház, megnyilvánul azzal a provokatív világgondolral, ami rá jellemző, beindulnak a kollektívista támadó és védő reakciók, írja Révés Sándor egy olyan újságban, amely egyébként szintén reagál ezekre a megjegyzésekre, ezért szerintem írása némileg, vagy nem is némileg megfelelő rész aláhuzandó álságos. Ez évtizedek óta így van. Ami ott ez a mostani interjú fölindulásra ad, az Kertész már évtizedek óta adja, legkésőbb a valaki más megjelenése óta tudjuk, hogy ő előtte sem a világnak, sem a világ bármely közösségének, sem a teremtőnek nincs mentsége a földi létezésre. Kertészt azt adja nekünk, mi lényeg, a kozmikus pessimizmust, radikális individualizmust, amelyen minden kollektívumból kitagadja magát, minden kollektivitásban, közmegegyezésben, közhitben bevett társadalmi szerepben, a világ egész működésében hazugságot lát. Auschwitz szellemét ráértelmezi a kádári diktatúról, diktatúrára, New Yorkra, jelenkor európai szellemére, mindenre, és megállapítja, hogy a világ megállapíthatatlan, megállíthatatlan, süllyed, menthetetlen ott van a naplójában, végletesen kétségbe kell esni, mert az, az igazi úcs, Jó dolog azokhoz tartozni, akik sehová sem tartoznak, pont. Kertész nem kiméri sem önmagát, azokat, akikkel a kollektivizmus idiótái gyűlöletük célpontjaként egybefogják őt. Itt én kérdezem, hogy vajon ez ügyben Kertész Imrét, Kertész Ákostól írói munkássága különböztetje meg, hiszen itt most nem az írói munkásságáról, hanem az interjúiról beszélünk. Vagy beszélnek. Vagy beszéltek. Vagy beszél. Megkapják a magukért a liberális asszimilánsok, a bujkáló, kaméleom mentalitásukkal elkönyveli önmagát és tulajdonságok nélküli tömegemberként nem bocsátja meg magának, hogy konszolidált anyagi és lelki élet és munkafeltételei biztosítása véget úgy kellett néha működni, ahogy egy társadalomban működnie lehet. Kettészt nem érdekli Melyik szavát hogyan lehet félreérteni, a félreértő meg soha akarták megérteni önmagukon kívül senkit, hogy ez így van-e, vagy sem, erről nem vagyok százszerzalékig megbizonyosodva. Tök mindegy, hogy kertész a holokauszt bizniszt, a németeknek tulajdonítja, az a zsidóknak lesz tulajdonítva, tök mindegy, hogy kertész nem a saját művét véri Nobel-díjra, érdemtelennek, hanem a díosztókat, az osztásra. Ez is azoknak a tökfiloknak szolgál igazolásra, akik akkor sem fogták fel a sorsalanságot, ha véletlen a kezükbe került óvattal kezelném révés Sándor mondatait. Másfél évtizede még Vitafajt kertész értőinek és értékeilőinek körében is arról, hogy lehetett termékeim, ez az egyetemes depresszió. Radnóti Sándornak akkor még hangsúlyoznia kellett ezt. Vegyük a kertész által is felidézett szilinosszik gondolatot, mely azt mondja, hogy legjobb meg sem születni. Miért ne lehetne ilyen szélsőségesen, sötét világlátás alapján nagy művészetet kicsikarni? Megpróbálom majd ezügyben, és nem csak ezügyben és Sándort az elkövetkezendő napokban megszólaltatni. Az a helyzet, hogy van egy művészet, amit csak így lehet kicsikarni, például Márai, Kam akiket kertész a legközelebb érez magához. Minden kertész provokáció onnan indult, abból a villamosból, ahol köves Gyuriból, a táborból hazaérve kiszakadt, hogy amit érez, az a gyűlölet, és aki iránt érzi, az mindenki. A sorshívő áldozatokkal együtt, akik úgy érték meg a pokol stációit, mint amelyek jönnek feléjük, mintha nem létezett volna a lábuk, amelyen léptek feléjük. Az áldozatok belefoglalása a mindenkibe a sorstalanság, félelmetes ereje, kitaszított, hűtött, szemtelenített szövegével. Ehhez kellett akkora bátorság és energia, amit csak az egyetemes pessimizmusból és a félreértési lehetőségek iránti érdektelenségből lehet meríteni, így a révés Sándor. A szélsőséges pessimizmusból kicsikart művészet értékének képviseletével azonban egyáltalán nem kell együtt járni a szélsőséges pessimizmus és minden abból következő vadul általánosító provokatív állítás védelmével vagy mentegetésével. A nyálszerjelem legradikálisabb tagadásához nem kellene nyálszerlemmel viszonyulni, merjünk kertészhez azzal az elvárásokat megvető, Szuverenitásról viszonyulni, amelyel ő viszonyul a világhoz, és most elnézést óhatatlan leszembe jut, hogy ugyanezt gondolom én Korrát Györgyről is. Ha ezügyben van véleményük, szívesen meghallgatom, én majd megpróbálom ezügyben megszólaltatni Radnóti is Sándort. Szignált kérek! Alexandra, minden ami szóra is érdemes. Elérhetőségem 353-9451, telefonálások aktivitásának függvényében maradok, 5 percig, 10 percig, nem tovább, mint fél tízig. 53-94-51, amennyiben nem tartanak rá még. Ez onnan derülkönyv nem telefonálnak, abban az esetben rövidesen véget ér a mai keysfe Jsi. Amit akartam, elmondtam, most valami egészen máshoz nem kezdenék. Illetőleg kezdenék, de azt már a stúdión kívül. Ma egész nap 3.53.94.51 lesz, és 2013. szeptember 17-eket. Igen? E, jó reggelt. E, én azt gondolom, hogy a Dunareli e, e, beszélgetésben nekem nagyon megütötte a fülemet, hogy itt a, a, a devizeitelesek a, a kárvalótjai ennek az egész rendszernek. Én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem így van. Tehát e, e, nem tudom semmiképpen sem osztani ezt a dolgot. Ennek a kárvalótjai e, nyilvánvalóan a bankok is, már eddig is, és kárvalotjai vagyunk mi magunk is, akik e, nem vagyunk deviszehitelesek. E, ezt nagyon meglepőnek találtam ezt a, ezt a kijelentését. E, nem tudom, mert erről mit gondol. Most éppen semmit. Beleértve, hogy én erre a kitét erre pontosan nem emlékszem, így aztán most errehez nem fűznék újabb gondolatokat. Tudom, hogy el tudják-e képzelni, hogy az ember Fantasztikus riportokat, vagy nagyon unalmas Riportokat is tud úgy csinálni, hogy Miközben iszonyatosan jelen van Riportszituációban Utána semmire ne emlékszik vissza Egy perc elmúlott, negyed, tíz Három, etven, három, Jó Bocsánat, csak meg folytatni szeretném Igen. a mondatot, hogy nem tudom, lehet, hogy az én telefonom bontott. A lényeg, hogy Igen. A, a, a másik ilyen kérdés, hogy a, a, a ön, ön említette azt, hogy ön nem devizahitelesében a kérdésben, és hogy e, e, szerintem ettől függetlenül ön is ugyanolyan módon érintetted az egészben. Biztos, hogy nem. Nem is értem, hogy amit mondasz, hogy mondja, nyilvánvalóan, hogy az én érintettségem, mint ennek az országnak az állampolgára megvan, de különös tekintettel arra, hogy vannak hiteles ismerőseim, semmilyen vonatkozásban nem próbálnám behelyettesíteni az én életemet, sem objektíve, sem szubjektíve az övékébe. Ha ez önnek sikerült, akkor más csodákra is képes. Szakítottam meg Sát Ever perccel múlott negyed tíz Ha nem telefonálnak, azt nem az érdektelenségnek fogom felfogni, hanem, hogy véget értem a mai műsor, aminek az eldöntéséhez önök hozzájárulnak azzal, hogy nem kell önökkel beszélgetnem, aminek az ellenkezőjét is szívesen megteszem, de nem forszíroznám. Vagy nem forszíroznám nagyobb mértékben a kelleténél. Tehát 353-94-51 először. mert én a, a tegnapi Frankfurter interjúba. Mert... Györöget. Jó reggelt! Azon a kérdésem önhöz, hogy az ATV-n a műsora az fog folytatódni? Nem. Ó, nem rajta múlott? Nem. Mert mind. Hát az ATV-n. De kár, pedig az egy jó volt, jó volt, igen, igen. Én is szerettem. Ja. És nem lehet valamit kitalálni, hogy lehessen, vagy valami? Nem. Nem, ott ö, olyan mértékben lettem megsértve inkább ember, mint művészként, hogy ö, nem, hát ha bocsánatot kérnének és felajánlanának egy lehetőséget, akkor természetesen élnék veled, de, de sose fog bekövetkezni. Elmeséltem hosszabban önnek, csak röviden mesélem el, hogy valójában ö, a magam vesztét okoztam akkor, amikor elkezdtem beszélgetni a tévé vezetőjével és egy olyan személyes kapcsolatot alakítottam ki amelyre ő egy ideig igény tartott aztán hirtelen túl közelinek érezte és ebbe beletört az én ottani szakmai vicskem az a a dologban tetszik tudni, hogy magát nem emberként kell nézni, hanem szakemberként Csak kettőt nem Jól beszél. szakemberként egyébként felajánlotta az ottani vezetés, hogy beszélgessek vele tovább is, de a műsorra már nem tartott igényt hát, hát akkor gyakorlatilag magát segbe Hát én másképpen fogalmaznék, és ennél durvában, ami egyébként érzelmileg azóta sem tudtam magam túltenni, de hát mondanám, hogy ez legyen az én gondom, de annyiban nem, hogy ez a folyamat, ez mindenkire jellemző. Tehát mindenki, aki valamilyen módon műsor, illag, vagy az életemben hozzám közel kerül, az kivalonnak annak téve, hogy elkezdek vele barátkozni, nagyon erőteljesen vissza kell ahhoz utasítani, hogy én ezt tudomásul vegyem, egyébként elkezdek barátkozni, nem úgy, mint ahogy a 20 éves vagy 10 éves teszi, és hát abban benne van annak a kockázat, hogy egyszer csak olyasmit mondok, aminek ágytól való elválasztás lesz a vége. Azok, mind megint ebben a dologban, hogy mondom, maga egy szakember, nem pedig egy ember a sok közül. Egy szakember, akinek <coughs> vannak gondolatai... Drága uram, begyen egy tévét, hívjon magához, és ott fogok dolgozni. Tiszteletten! Viszont hallásra! téve hogy természetesen relatív és abszolút-e személyének jelentősége... Beleértve, hogy azért tízesről el tudott mozdulni korábban, de azért felment a tízesre. Hogy ott maradt a tízesnél. Erre mondtam én a mai műsor elején azt, hogy merni kell kicsinek lenni, beleértve azt az interjút, amit pókolászlóval folytattam tegnap, és amire senki nem tartott igényt, önök hallották, mások nem. Egyszerű hír, pókolászlót előzetes letartóztatásba érték vagy nem tudom, kikapcsolták a forgalomból. Tudják, aki tegnap azzal fenyegette meg az OTP oktogonnál lévő fiokját, hogy csákánya veri be az ablakát. Én ma ezt jobban tudomásul veszem, mint bármikor máskor. Azt nem állítom, hogy időnként nincsenek érzelmeim, de hát... Erre most mit mondjak? Jó reggat reggelt kívánok. Ezzel a előbb hírrel kapcsolatban csak annyit, hogy 8 óra 10-kor jártam az oktogonnál, és annak ellenére, hogy hallottam, hogy a, az úriember lekapcsolták, a rendőri készültség az ott volt. Tehát minden sarkó rendőr, rendőrautó. Hát nem tudhatták azt, hogy lesz neke követői. Hát igen, igen, igen. De hát azért csak nem volt akkor ez a, ez a dolog, hogy egy bizonyos fajta riadalmat okozott ő. Ezen Csodálkozom, hogy csodálkozik. Minden vonatkozásban meg fogom próbálni legyőzni az Antévével vel szemben érzett antipátiámat. Nem lesz könnyű. És ebben nem kizárólag a némes szilárddal való csalódásról játszik közre, hanem annak az ottani környezetnek a részvétlensége, amelynek a részvétlenségéről eddig csak elméletileg voltam megbizonyosodva. De nagyon igyekezni fogok. Igen. Az Oxalon itt a rendőri felügyelet a pedig a De te, ez így van, ennyien? A, nem, ad a ház, nem adom a házom, ez egy mozgalom. Óka Lászlónak lehetnek követői. 353 94, 51 az elérhetőségem. Hozzátéve egyébként a történeti hűségért, hogy egy telefonos, nem indulatmentes beszélgetésben én mondtam azt, hogy akkor ezt hagyjuk abba, mire a másik fél rácsapott, és azt mondta, oké. Okay. Aztán már hiába vontam volna, vissza késő volt. Azért a történeti hűség az fia elvtárs, fontos dolog. Valami könnyed fonográf a végére? Utolsó villamos. Van itt még ember? Üdvözlődő, művánapot kívánok! Az ATV-ra -e, szeretnék hozzászólni, hogy ön csodálkozik ezen? Hát, Viter, önnek fogalma sincs, hogy ott mi történt ennek következtében, é. csodálkozom, mert hogy ön egyébként prekoncepcióval él, amivel én nekem nem volt módom ott élni, mert hogy ott voltam önnel szemben. De elmondta nekünk, ő hogy ö, nem szereték volna tovább folytatni ezt a kapcsolatot. Nem ezt mondtam. Szerintem nem, nem, ne, de, de én ilyet nem mondtam. Hát ön mondta, ön azt mondta, hogy én azt mondta, hogy a azt mondták, hogy jó. nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy egy nem szenvedélymentes beszélgetésben Érzem a... már be, amit elkezdtem. Na. Na. Majd ha én kommentárt fűzök az ön tegnapi estéhez, ahol én egyáltalán nem voltam jelen, akkor majd gondoljon rám. Súhai panasz, kommentár egyéb. Minden lány, aki neked, azt majd hogy öreg az álma, majd a feleség igen megy. És kényelmes az Minden. Minden Minden jár. Hát köszönöm mind azoknak, akik velem tartottak, hogy mit köszönök, azt nem tudom, de majd a édesem! Itt vagyok. Ahó. Hallo. Valaki felhívva, de nem szól bele. 394-51 először oh. Minden lány el Hogy veled az ágyba, Majd a feleségen megy 353-94-51 oh. Másodszor Halló Halló uh, Jó reggelt Jó kívánok Én csak annyit fűznék hozzá Ehhez a pók alatti féle dologhoz Hogy szerintem ahol remélünk jogállamba ott Beverik a kirakatokat. Hogy ahol verik be a kirakatokat? De. Nem értettem a mondatot. Tehát ahol nincs jogállam, ahol nincs lehetőség arra, hogy jogorvoslatot kapjon valaki a bíróságokon keresztül, ott nincs mit csodálkozni azon, hogyha valaki egy radikálisabbá válik, én szerintem. De Póka László erre most jött rá. Nem hiszem, hogy Póka László. Akkor ő miért nem veri be a kirakatot? Én? Igen. Hát én nem vagyok radikális én nem... Értem, de ön azt gondolja, hogy itt nincs jogállam És a radikalizmusától teszi függővé Az, hogy bedobja, vagy sem Ön gyáva. És következetlen És szájhős Így egyszerre A tévedés kockázatával Mi oda mehet az a, a, a doktorra? Nem kell, hogy bedobja. Szolidaritását kifejezheti a jelenlétivel. Nézzen farka a szemet a Önyörű, szép lány, Az én május fortunám. Voltak sokan, Tudom, éltek sokan Éltek sokan végül is a fél tíz lehet négy perccel fél tíz után, de akkor belejött, vagy Póka Laci, akkor az ott mutat valamiféle összetartozást, akkor tessék összetartozni vele. Jó, neked kérlek, hogy ne haragudjon már meg a hasonlatért, de én, én most úgy eszem észre, hogy ön más nemi szermével veri a csalánt. Milyen ügyben? Hát ez van bank, hogy miért nem megy oda a hölgy. hát biztos neki ez most nem jelent sérelmet, uh, én nem félre néztésre essék, nem pártolom a, a, a radikalizmust, az erőszakost, mert az nem vezet semmi jóra. ez, ez, ez tisztázzuk le. Hol a de? De, de, de, de, ön mondja a tisztelt hölgynek, hogy menjen oda, verje be, vagy. vagy. Zat... Nem, én a hölgynek a reagálására reagáltam arra, hogy itt nincs jogállom. Széteg, Egyébként sem más nem nemiszervével, hanem más csákányával. Én valójában a húfehér kémet keresem, meg a maradék hat törpét. Esközöm. De ha nem veszi rossz néven ebbe a hat törpébe önt nem sorolnám, vagy ahol ön hat törpe, ott nem lennék a hetedik. Tizennyal. 3 94 51 először. Másodszor. Senki többet? Igen. Teljesen igazat adok a fialaurnak úrnak abban, hogy ha a hölgy egyetért a devita hitelesek gondolatmenetével, akkor szolidáljon és menjen és nézzen szembe a rendőrökkel. Ez legalább olyan, mint amikor a, az egyik nagygyűlésen, az egyik pártnak a nagygyűlésére azt mondják sokan, hogy á, kevesen vannak, ez nem érdemes oda elmenni, mert a Orbán Viktor hátradől a fotelben és kér egy kávét. De nem állna föl a fotelből és nem megy oda a nagygyűlésre, pedig azokkal ért egyet. Hát hozzászéve, hogy itt a jogállamiságot vonja a kétségbe, csákánybolt van, csákányboltban csákány kapható, aztán, hogy a bányába megy vele, vagy az oktogorra, az már rajta múlik. gmail.com. Mindazok, akik azt feltételezik, hogy én bárkit bá biztatnék az ügyben, hogy az oktogorra, csákányjal menjen, annak elment a józan esze. Egy bányász felvétel van-e az oktogon környékén? Nem tudom, én tegnap voltam a Liszt téren, ilyen kiírás nem tapasztaltam. Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János.